29. Зданий у нову експлуатацію. Рован відчув, щось відкрутиться. Він міг видихнути, але не вдихнути, наче жниця Рент знову притиснула йому до грудей коліно, наче кімната опинилася в космосі, і він жадав екстазу непритомності, бо це було кращою альтернативою, ніж те, що було зараз перед ним. «Так, розумію, чому тебе міг збити з пантелику голос?» І досі голосом Тайгера сказав Годдард. «Цього не вдалося виправити». «Як?» – тільки й зміг вичавити Рован. Те, що Рент врятувалося, стало шоком, але принаймні мало сенс. Але Рован відрубав Годдардеві голову і бачив, як згоріло його без тіло. Та коли Рован зараз глянув на Рент, яка покірно стояла біля свого наставника, він зрозумів. «О, Господи, він зрозумів!» Де примудрився відрубати мені голову якраз надгортанню, тому мої старі голосові зв'язки назавжди зникли. Але ці теж підійдуть. Те, що на Годарді не було мантії жінця, все лише погіршувало. На ньому був одяг тайгера, навіть черевики. Рован усвідомив, що це навмисне, щоб Рован навіть не сумнівався у тому, що відбулося. Рован відвернувся. «Ні, ти мусиш дивитися», – озвався Годард. «Я наполягаю». Охоронець став за рованом, схопив його за голову і змусив обернутися до чоловіка в інвалідному візку. «Як вам це вдалося?» – засичав Рован. «Мені? Звісно ж ні. Це була ідея Айн. Я нічого не міг удігти. А вона зміркувала врятувати критичну частину мого тіла, захопленого вогнем монастиря. Мені повідомили, що я майже рік залишався безтямним, блаженно лежачи в льоду. Повір, якби це робив я, то все було б інакше». «Моя голова б була б зараз приєднана до твого тіла». Рован не міг приховати своїх страждань. Від люті і невимовного горя в нього потекли сльози. Вони могли обрати для цього будь-кого, але не зробили цього. Вони обрали Тайгера. Лише з тієї причини, що він був другом Рована. «Ви хворі вилубки!» «Хворі?» – відреагував Годдард. «Це не я відрубав голову своєму женцю наставнику і пішов проти своїх побратимів». Те, що ти зробив, і те, що робив під час моєї азотної дрімоти, є непростимим за законодавством жінців. А от ми з Айн не порушили жодних законів. Твого друга Тайгера зібрали, а тоді його тіло здали в нову експлуатацію. Отак просто. Так, може, і не заведено, але й за таких умов цілком зрозуміло. Те, що ти перед собою бачиш, лише наслідок твоїх власних дій. Рован спостерігав, як груди Тайгера піднімаються і опускаються. Годорд дихав. Його ослаблені руки лежали на бильцях інвалідного візка, йому, здається, було важко ними рухати. «Така процедура, звісно, набагато делікатніша, ніж звичайне пришвидше націлення», – розповів Годдарт. «Ми на кілька днів, перш ніж я цілковито опаную тіло твого друга». Тоді він доклав зусиль, щоб підняти руку, і, дивлячись на неї, стиснув пальців кулак. «Лише поглянь на прогрес. Чекай на той день, коли зможу перемогти тебе в Бокаторі». Наскільки я розумію, ти допомагав мене тренувати. Тренування. Тепер воно отримало збочений сенс. Спаринги, увага до Тайгірової фізичної форми, навіть масажі. Наче мармурове теля, яке годують на заклання. Але залишалося ще одне питання. Те, чого Роман не хотів питати, але відчував, що зобов'язаний перед Тайгером. «Що ви зробили з...» Роман навіть не міг вимовити слова. «Зрештою його тіло». Рент знизала плечима, наче це дрібниця. «Ти ж сам сказав, що в Тайгера було небагато місків, тож усе над шиєю немало цінності». «Де він?» – Рент не відповіла на питання, тож це зробив Годдард. «Викинули зрештою сміття!» – зневажливо махнув Тайгеровою рукою він. Рован рвонув уперед, забувши про свої пута, але його люд лише трохи похитнула стілець. «Якщо йому колись таки вдасться звільнитися з цього стільця, він їх уб'є». І не лише збере, а уб'є. По шматках їх роздере з таким явним упередженням і з таким злочинним наміром, що це спопилить другу заповідь. І саме цього хотів Годдарт. Він хотів, щоб рована охопила вбивча людь, але він не мав змоги з нею скористатися. Без сили помститися за жахливу долю друга. Годдарт упивався рованим стражданням, наче воно його підживляло. «А ти б віддав себе, щоб його врятувати?» запитав Годдарт. «Так!» Заволав Рован. «Так, віддав би! Чому ви не взяли мене?» «Хм!» – мовив Годдард, наче це було невартим уваги і откровенням. «Тоді я радий, що Айн зробила саме такий вибір. Бо після того, як ти зі мною вчинив, Роване, ти мусиш страждати. Це я тут постраждала сторона, тож саме мої бажання необхідно виконувати. І я бажаю, щоб твоє життя наповнили жалюгідні страждання». Логічно, що це почалося вогнем, бо тебе, Роване, спіткає доля міфічного Прометея. Того, що приніс вогонь, це надуже відрізняється від Люцифера, того, який несе світло, чиє ім'я ти обрав для свого жнецького псевдоніма. За його проступок Прометея прикували до гори і прирекли на те, щоб орли щоденно дзьобали його печінку. Тоді він підкотився ближче та прошепотів. «Я твій орел, Роване, і я вічно день у день живитимуся твоїми стражданнями». Годард ще якусь мить дивився йому в очі, а тоді охоронець викотив візка з кімнати. Впродовж двох останніх років Рована мучили фізично та психологічно і нищили емоційно. Але він це пережив. Те, що його не вбило, зробило сильнішим і ще рішучішим робити все необхідно, щоб полагодити зламане. Але тепер саме він був зламаний. І в світі було недостатньо нанітів, щоб усунути ушкодження. Поглянувши вгору, він помітив, що жниця Рент ще залишається в кімнаті. Вона не намагалася розірвати його пута. Він і не чекав, як Орел зможе пожирати його внутрішні, якщо його звільнять. Ну тут вони помстилися всередині нього не залишилося чого пожирати, а навіть якщо й залишилося, то лише чиста отрута. Вимітайся, сказав він Рент. Але вона не пішла. Вона стояла там у своїй яскравій зеленій мантії. Рован почав з презирством ставитися до цього кольору. Його не викинули зі сміттям, розповіла жниця Рент. Я сама про це потурбувалася, а тоді розвіяла його прах у полі блакитного люпину. Просто кажу. Тоді вона пішла, залишивши Рована шукати хоч якусь розраду в меншому з двох лих.